Așa că Octav și Matei, hai să vorbim despre voi Nu sunteți decât doi producători slabi, vă spun eu fără ploi Octav și Matei, cei doi impostori Cu albumul vostru slab, sunteți doar niște nevioc Tata lui Dumnezeu, ce glumă și asta Auzi, voi mai promovați, un pasta fi dat afară. Că sunteți mari, dar sunteți doar o iluzie Cu piese fără substanță, fără vreun fel de concluzie Versuri slabe, bituri reciclate, nicio inovație Albumul anului, doar într-o lume a iluziei fața mare, dar sunteți doar doi countdown. Încercați să impresionați, dar sunteți doar niște frite de plau Mai bine vă întoarceți la mâncă, la studio Pentru că tatăl Dumnezeu e doar un flasco Un flomor, un tuneco Octav și Matei Cei doi impostori Cu albumul vostru slab, sunteți doar niște Dat afară. Când văd a lui Dumnezeu, mă întreb unde-i geniu Pentru că tot ce aud e doar un sunet plictisitor, un melanj periculos Ați crezut că sunteți speciali, dar sunteți doar de wannabe Încercați să vă ridicați, dar sunteți doar într-un turneu al iluziei Octav și Matei, ați uitat că sunteți pe val Dar tot ce ați făcut e doar să faceți valuri e un alb. Nu sunteți decât Octav și Matei Cei doi impostori Cu albumul vostru slab Sunteți doar niște medioc Tata lui Dumnezeu Ce glumă e și asta Auzi nu mai promovați Ești la un poastră fi dat afară Așa că Octav și Matei Luați-o ca un semn Că Tata lui Dumnezeu e doar o poveste Un suspin Încercați să vă ridicați Dar până atunci Stați jos și lăsați pe alții să preia frâiele, căci voi sunteți doar niște pseudo-artisan fără esență, niște trepăduși de-a lungul vremii. Așa căpt api și Matei, luați-o ca un semn Că data lui Dumnezeu doar o Un suspens să vă ridicați, dar până atunci Stați jos și lăsați pe alții să preia Căci deci voi sunteți doar niște pseudo-ardizi fără în sensă, niște de-a lungul vremii